și pe pământ, Din nou împreună iubiți ascultători și de data aceasta cu ocazia programului i070 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia lumina vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 10 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, verset pe care îl voi citi îndată, după ce mai întâi voi citi o scurtă istorioară petrecută în Rusia din timpul țarilor. Am citit astfel undeva sub titlul Liber în lanțuri că sub dominația țarilor, Vasile, un tânăr nobil rus, a fost bănuit că ar fi complotat împotriva țarului Nicolae. Încarcerat sau a umplut de furie împotriva acestei nedreptăți, blestemând pe suveranul țării și aducând injurii suveranului cerului care îngăduia această nedreptate. Timp de opt zile îngrozitoare, epuizat de propria sa mânie, a rămas întins pe saltea sa de paie, adâncit într-o deprimare. A fost vizitat de un credincios care îl presa să răspundă la chemarea mântuitorului. Veniți la mine toți cei trudiși și împovărați și eu vă voi da odihnă." Vasile a zâmbit disprețuitor, dar la plecare solul lui Dumnezeu i-a lăsat o Biblie rugându-l să citească. Îndată după ce s-a închis ușa, tânărul a aruncat Biblia într-un colț strigând. Nu! Nu vreau să am nimic de-a face cu un Dumnezeu care îngăduie nedreptatea. S-au scurs multe zile. Pentru a-i trece timpul, Vasile a deschis Biblia. Primele cuvinte care i-au izbit privirea l-au impresionat mult. cheamă mă în ziua necazului. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dar ca și cum i-ar fi fost rușine de slăbiciunea sa, a închis cartea în mod brusc. A doua zi însă a reluat citirea, surprins că a găsit atâta înțelepciune. Nu i-a trebuit prea multă vreme pentru a înțelege să se cunoască și să descopere că inima lui era nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Văzându-se vinovat înaintea lui Dumnezeu, Vasile a căzut în genunchi strigând, Salvează-mă Dumnezeule, altfel sunt pierdut, pentru dragostea Domnului Isus de în pacea ta, mie păcătosul. Rugăciunea a fost ascultată și a crezut că Domnul Isus a murit pentru el. De atunci, în loc să se plângă, a înțeles pentru ce a trebuit să fie aruncat în celulă și a mulțumit lui Dumnezeu. Aștepta judecata cu toată seninătatea și când a aflat că era condamnat cu pedeapsa capitală, a acceptat vestea cu resemnare. Iată ce a scris sorei sale. Draga mea, vei afla că sunt condamnat la spânzărătoare pe data de 15. Nu plânge, ci bucură-te, căci prin harul lui Dumnezeu nu mai am frică de moarte. Știu în cine cred. Dumnezeul a cărui prezență mi-a fost atât de prețioasă în celula mea și care m-a eliberat de lanțurile mele, să te mângâie și să rămână și cu tine, al tău, frate Vasile." În ziua fixată când ușa s-a deschis, inima lui a bătut puțin mai tare. Dar iată că însuși țarul, stând înaintea lui, i-a zis Nevinovăția ta a fost stabilită. Iartă eroarea și acceptă ca despăgubirea acestei nedreptăți o rentă de stat împreună cu castelul din orașul S, unde vei petrece, sper, ani frumoși. Eroul acestei întâmplări adevărate a trăit acolo ca un creștin sincer, răspândind în jur mângâierile pe care le-a găsit în Evanghelie. A fost deschis chiar și un spital, pentru cei săraci. Iubiți ascultători, putem găsi aici o mare mângâiere și o încurajare, și o explicație, dacă vreți, a multor împrejurări nefericite și neînțelese din viața noastră. Ne sunt trimise de Dumnezeu, așa cum a fost trimis și tânărului acestuia, cu scopul clar și precis de a ne întoarce către el. Tânărul acesta nu s-ar fi întors niciodată la Dumnezeu din mijlocul belșugului și al fericirii, dar acolo în închisoare. Acolo a găsit momentul, acolo a fost prilejul nimerit pentru el și Dumnezeu în bunătatea lui cea mare a îngăduit acest necaz, această nedreptate asupra lui ca să-l determine și să-l ducă să-i dea o binecuvântare veșnică. I-a luat pentru o vreme libertatea pământească pentru ca să-i dea libertatea duhovnicească, i-a luat pentru o vreme pe cele pământești ca să-i dea pe celelalte veșnice. Nu știm noi că lucrurile stau în felul acesta? Când omul are bogății multe, tot timpul este ocupat numai cu ochii în jos să apuce și s-a adune cât mai multe și n-are timp și n-are cum să-și mai ridice ochii în sus. Dar când omul e la necaz, ridică ochii în sus și zice Doamne, Doamne, Doamne și atunci abia îl vede pe Dumnezeu. Ce prilej bun avem și noi în împrejurările critice în care trăim astăzi. Să ne ridicăm ochii către cer și să-L întrebăm, Doamne, care este scopul acestor împrejurări binecuvântate pe care le-ai trimis tu în viața mea? Pentru că, potrivit cuvântului Tău, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, încurajați de cuvântul Tău, alături de care punem și experiența acestui tânăr, să învățăm și noi, să-ți mulțumim pentru toate împrejurările prin care ne treci, Știind bine că Tu, care n-ai curțat nici pe Fiul Tău pentru noi, nici acum nu dai mai puțin pentru noi. Deci toate cele prin care ne treci au un zros de binecuvântare în viața noastră. Ajută-ne ca prin mesajul pe care îl ascultăm să învățăm să căutăm binecuvântarea veșnică pe care ne-ai pregătit-o prin tot ceea ce lasă vine peste viețile noastre. Amin. Când vin când trecem prin nevoi Tu ești pe țărmul vieții Necunoscut de noi Tu ești pe țărmul vieții Necunoscut de noi Noi nu vădă vedem ne Decât ce neplăcut, Dar tu ești îndurești Așteptându-ră de noi Aceia care primesc acum pe Domnul Iisus Prin toate împrejurările prin care trec Care caută în toate acestea să înțeleagă glasul și chemarea Domnului Hristos La urmă, atunci când se vor face socotelile Când El ni se va descoperi așa cum este Îl vom vedea cum ne-a călăuzit în chip minunat și ne-a atras la El atât prin greutăți, prin lipsuri, prin încercări și necazuri, cât și prin binecuvântări, prin bucurii și printr-o viață fericită, depinde starea în fiecare, depinde cum ne-a cunoscut El, că ne poate atrage la El. De aceea, depinde fiecare cum suntem, în ce împrejurări ale vieții ne găsim. Fie că suntem într-o stare de prosperitate, de sănătate, fie că suntem într-o stare de încercare grea, o suferință, o lipsă, o boală, nu trebuie nici să uităm că acestea sunt trecătoare, stările de prosperitate și de bine. Nu trebuie să ne pierdem cumpătul nici în încercare, că nici acestea nu rămân veșnic, ci și acestea sunt trecătoare, ci în orice împrejurare să căutăm și să vedem pe Domnul Isus Hristos care vrea să ne atragă tot mai aproape de El. Iubiți ascultători, suntem așadar în versetul 10 al capitolului 6 de la Evanghelia după Ioan, pe care îl citesc, acompaniat de explicațiile care îl însoțesc. Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Iisus săvârșește prima minune a mulțirii pâinilor. Din punct de vedere duhovnicesc înțelegând lucrurile, numai când stai jos, când te smerești, când te golești de tine însuți, numai atunci primești daruri din partea Domnului Isus. La fel cum și locurile cele mai de jos de pe pământ, capătă cea mai multă apă, pentru că apa caută să umple locurile de jos, pe când părțile dealurile care se înalță, acelea rămân neudate de ploaia binecuvântată decât atât cât cade peste ele, dar apa rămâne în locurile mai de jos. Domnul nu dă nimic celor mândri, celor plini de euul lor, celor ce vor să se ridice pe scarea dăruită de Lucifer. Și dacă le dă, ei fiind înalți, așa cum am făcut comparația și cu ploaia, pierd imediat pentru că apa se duce în jos și după cum apa caută locurile cele mai de jos, tot așa și binecuvântările Domnului sus caută pe cei mai smeriți. Când Domnul Isus îți spune să stai jos, în locul acela să știi că nu e rău, ci este multă iarbă, adică viață. Porunca lui este viață și har. Celor smeriți li se dă har, harul vieții celei noi, o viață din belșug, cum este arătată în Ioan 10 cu 10. Isus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. La porunca Domnului Sus, oamenii au șezut jos. Ascultarea de cuvântul Domnului totdeauna este urmată de binecuvântare și de harfelurit și îmbelșugat. Domnul Isus singur știe ce avea de gând să facă. O, de ne-ar fi și nouă de ajuns să știm că Domnul știe ce are de făcut cu privire la noi în orice nevoia noastră și că putem aștepta în liniște și cu încredere ajutorul său. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, scrie Isaia la capitolul 30, și în alt loc, bine este să aștepți întăcere ajutorul Domnului. Aceasta e la plângele lui Ieremia. Oamenii au șezut jos. Încă un gând duhovnicesc. În grecește, limba în care a fost scrisă Evanghelia după Ioan, pentru cuvântul om este termenul antropos, care în însemnează privitor în sus. Deci, cei care privesc în sus sunt adevărați oameni și ei totdeauna sunt smeriți, adică stau jos. De fapt, numai ei sunt smeriți. Minunate sunt lecțiile din cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cine vrea să le înțeleagă și să trăiască spre slava Domnului. În versetul următor, versetul 11, Domnul Isus săvârșește minunea înmulțirii pâinilor și iată cum. Isus, a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. Tot ce dai Domnului Isus, el primește, dacă îi dai cu credință sinceră și din dragoste. Puținul tău în mâinile lui se preface într-un izvor de binecuvântare pentru alții și pentru tine, rămânând apoi ca un semn veșnic, atât pentru pământ cât și pentru cer. Iată, deci un prilej prin care învățăm minunat care este taina, care este secretul înmulțirii puținului pe care îl avem noi. În loc să alergăm disperați de la un serviciu la altul, să dormim numai puțin peste noapte, am găsit un credincios undeva prin țările de apus, care avea trei servicii, 24 de ore din 24 era la de servici. Desigur, unul dintre servicii era de întreținere și dormea pe apucate cât putea, că avea un aparat la el care îl suna ori de câte ori trebuia să intervină. Bietul de el se numea și credincios care crede în lucrurile viitoare, iar el aici pe pământ nici măcar sănătatea trupului nu și-o mai respecta. Iată ce arată Domnul Isus. dacă ai nevoie de mai mult, puținul tău care îl ai, dă lui, pune-l în mâinile lui, el îl va înmulți și-ți va fi de ajuns și pentru tine, va fi și pentru alții și lucrul acesta se va scrii în cronicile cerului pentru veșnicie întreagă. Cele cinci pâinișoare de orz și cei doi pești au intrat în istoria veșnică a lui Dumnezeu. Fapta băiețelului nu se va uita în vecii vecilor, dar alergarea noastră disperată după cele pământești se uită odată cu Trecerea lor, pentru că tot ce este pământesc este trecător. Mergând înapoi la băiețelul acesta, nu e așa că-i minunat ce a făcut el? Câți copii n fi fost atunci în jurul Domnului Isus, Însă despre niciunul nu știm nimic. Băiețelul care a dat mântuitorului pâinișoarele și peștii a intrat în marea și veșnica istorie a mântuirii neamului omenesc. Când dăm ceva lui Dumnezeu cu toată sinceritatea, darul nostru, fapta noastră, nu se uită în veac. Noi ne contopim cu el împreună cu faptele dragostei noastre. Ce îndemn minunat iubiți credincioși să dăm Domnului din puținul nostru? Ce înseamnă să dăm Domnului să ne îngrijim de cei din jurul nostru, de frațe și surorile noastre care sunt în diferite și diferite nevoi? Și să le dăm lor din puținul nostru, din banii noștri puțini, din timpul nostru puțin, din sănătatea noastră puțină, din mâncarea noastră puțină, din hainele noastre puține, să le împărțim cu ei. Împărțindu-le cu ei, înseamnă că le punem în mâinile Mântuitorului și El le mulțește, ne aduce binecuvântarea sa veșnică peste noi, pace, bucurie, echilibru și ce ne mai trebuie tot în viața aceasta și pe deasupra ne aduce și o mare bucurie veșnică, pentru că toate se iau în considerație înaintea Lui. Spune la evrei, El nu este nedrept ca să uite o la noastră. Iar ne spune Domnul Isus la Matei că până și un pahar de apă dat în numele Lui, nici acela nu-și pierde răsplata. Iată, cu ce lucruri puține, cât de ieftin putem să cumpărăm binecuvântări nespus de prețioase și veșnice. Numai să ne încredem în El. Isus, deci a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. Așa făcea Domnul Isus. Mulțumea întâi lui Dumnezeu. Apoi să vârșea lucrarea la care era chemat. Mulțumirea este jertfa pe care orice fiu al lui Dumnezeu trebuie să o aducă necurmat lui Dumnezeu, pentru că prin această jertfă îl proslăvește. Domnul Isus a împărțit pâinile și peștii ucenicilor, iar ucenicile au împărțit celor ce ședeau jos. Prin această faptă, înțelegem că el vrea să se slujească de oameni în lucrarea sa pe pământ. Un credincios spune așa. Astăzi Hristos nu mai are mâini și se slujește de mâinile noastre ca să potolească foamea mulțimii. El nu mai are glas în felul omului pământesc, ci se folosește de glasurile noastre, ca să spună vestea cea bună. Nu are picioare, ci se folosește de picioarele noastre, pe care le face să alerge cu solia vieții până ce toți vor auzi. Să nu ne ascundem și să nu ne dezvinovățim Spunând că nu avem decât puțin, cât avem să punem în mâinile Domnului, să punem în mâinile lui talentul nostru, timpul nostru, punurile pământești, cât și darurile duhovnicești, iar el va face minuni cu ceea ce i-am dat. Băiețelul din această evanghilie a dat tot ce a avut. El nu s-a dezvinovățit că avea prea puține pâini. Darul lui a potolit foamea unei mari mulțimi de oameni. Ucenicii, deci, le-au împărțit celor ce ședeau jos. Să nu dăm oricui darurile binecuvântate de Domnul Isus, ci numai celor care stau jos, adică celor smeriți, care caută cu sinceritate pâinea adevărului și flămânzesc după ea. Porunca este limpede, să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Celor cocoțați pe scara luciferică mândriei, a fățărniciei și a egoismului nu le poți da pâinea adevărului. Nu poți ajunge la ei și nici ei n-au nevoie de ajutorul tău. Ucenicile au împărțit celor ce ședeau jos. Ca să primești darul lui Dumnezeu, trebuie să șezi. Cei ce aleargă după lucrurile vremelnice nu pot lua din bunătățile veșnice. Ucenicii au împărțit darul Domnului Isus celor flămânzi care ședeau jos. Tot ce primim din partea Domnului este numai pentru ca să împărțim flămânzilor din jurul nostru. Numai ceea ce împărțim se înmulțește și numai cât dăm avem. Pâinea duhovnicească o păstrăm împărțind o dar tot așa se întâmplă și cu pâinea trupească. Pâinea care o dai satură mai bine, spune o vorbă înțeleaptă. Dacă am primit pâine din partea Domnului Isus, să o dăm așa cum este celor flămânzi, să nu amestecăm cu altceva, să nu o întinăm cu nimic de pe pământ. Ucenicii au dat pâinea pe care au primit-o din mâna Domnului Isus. să facem și noi așa. Le-a dat și din pești cât au voit. Cine s-a așezat smerit la masa Domnului, mănâncă până se satură, ia cât voiește fără economie. Așa este masa lui, masa harului. Dragul meu, tu te-ai așezat la această binecuvântată masă? Dacă te-ai așezat, fi fericit și hrănește-te cu destulare, căci ai de unde. Dacă nu te-ai așezat, nu întârzia, ci așează-te îndată, căci timpul harului e pe sfârșit. În versetul următor, versetul 12, aflăm că după ce Domnul Isus a săvârșit minunea aceasta, am împărțit ce a dat la toți, ne spune versetul că după ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor săi, strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. În îndoiala lui cu privire la minunile săvârșite de Domnul Isus și mai ales cu privire la minunea înmulțirii pâinilor, filozoful Lucian Blaga scria. Se spune undeva că 5.000 de oameni au fost săturați cu 5 pâini și 2 pești. Există deci nu numai suflete credincioase, ci și stomacuri credincioase. Pentru ca să spulbere îndoiala tuturor oamenilor sinceri din toate veacurile și să nu-și permită să gândească nimeni că ar fi fost un hipnotism în masă la mulțirea pâinilor, Domnul Isus, după ce a săturat mulțimea de oameni cu cele cinci pâini și cei doi pești, a poruncit ucenicilor să strângă fărămiturile care au încăput în 12 coșuri. Deci oamenii săturați atunci au văzut cu ochii lor și au simțit cu stomacurile lor darul și puterea Mântuitorului Isus Hristos. Să rămână mai mult de 12 coșuri de fărămituri, după ce s-au săturat o mie de oameni dintr-o pâinișoare de orzi, iată dovada minunei de netăgăduit a mulțirii pâinilor săvârșită de Domnul Isus. Pentru credință nimic nu-i imposibil, cât pentru necredință nimic nu e adevărat, chiar și cele mai puternice realități fizice. Strângerea fărămiturilor în coșuri, după săturarea miilor de flămânzi cu cinci pâinișoare, ar fi egal cu... Aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus, spuse lui Toma, necredinciosul, cum îl spunem noi. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor săi, Strângeți fără care au rămas ca să nu se piardă nimic. Harul dă cu belșugare, dar nu face risipă, să se știe bine acest adevăr. Din ceea ce a făcut Dumnezeu să nu se piardă nimic, pentru că totul are valoare veșnică. În vederea acestei mari lucrări s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, adică să strângă tot ce a fost risipit și pierdut de diavolul prin păcat. Voia celui ce m-a trimis, spune Domnul Iisus, este să nu pierd nimic. Fărămitura este de aceeași calitate cu pâinea întreagă și satură tot atât de bine la vreme de nevoie. Să nu se pierdă nimic. Iată un gând, o deviză care ar trebui să însoțească viața oricărui creștin adevărat. Să nu pierdem nimic din ceea ce știm că face parte din Hristos pâinea vieții. Să strângem toate fărămiturile, atât cuvintele răsărite din cuvânt, cât și sufletele răscumpărate prin sângele său și adunate în trupul său tainic, biserica cea vie. Când vedem undeva vreo fărămitură, să o strângem îndată în coșul inimii noastre cu mâna dragostei. Avem noi oare o altă slujbă pe pământ mai însemnată ca aceasta? Să nu se piardă nimic! Este dorința și porunca Domnului Isus dată ucenicilor săi. Dragul meu, ești și tu ucenic al Domnului Isus? În versetul 13 găsim că ei le-au adunat și au umplut 12 coșuri cu fărămituri care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Partea Domnului Isus a fost să înmulțească pâinile. Partea ucenicilor? era să le împartă mulțimii flămâne și apoi să adune cu grijă frămiturile. Ceea ce putem face noi, nu face Domnul în locul nostru. El vrea să fim împreună lucrători în măreața lui lucrare de mântuirea sufletelor și de hrănirea cu pâinea adevărului. Dorește însă ceva de la noi, predare totală în mâna lui și ascultare necondiționată de cuvântul adevărului său. Dacă ne-a făcut împreună lucrători cu el, să nu-i pune în piedici în lucrare, prin neascultarea noastră, după cum și el, fiind împreună lucrător cu Dumnezeu Tatăl, spunea că nu face nimic de la sine însuși, ci totul numai cum vedea pe Tatăl făcând. Deci, cuvântul ne arată că le-au adunat și au umplut 12 coșuri cu fărămiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orzi, după ce mâncaseră toți. Numai fărămiturile din pâinea dată de Domnul Isus. Au fost strânse de ucenici, nu altceva. Să nu strângem nici noi decât ceea ce vine din Dumnezeu, adică pâinea curată a cuvântului său, căci numai această pâine este purtătoare de viață. Ucenicii au strâns rămășițele care au umplut 12 coșuri mult mai mult decât putea să le dea cele cinci pâini. Putem să vedem cu ușurință că Domnul n-a făcut pâinile, negreșit că ar fi putut să facă acest lucru. Dar s-a folosit de ceea ce avea băiețelul acela Aceasta ne învață că Pentru a trece prin greutățile noastre Nu trebuie să așteptăm Ca să avem tot ce credem noi Că ne trebuie Ci să folosim ce avem Oricât de puțin ar fi Și domnul care este aceleași astăzi ca și atunci Va ști să înmulțească aceste mijloace În felul cum va găsi el cu cale Văduva din Sarepta N-a așteptat să aibă mai întâi oala plină cu făină Și apoi să asculte de poruncă Nu Pumnul de făină în oală și puținul unde lemn în nu s-au împuținat zi după zi, deși numai de acolo se lua, așa cum se arată în Cartea Întâia Împărați, capitolul 17. Tot așa sporește credința, dar dacă nu știm cum are Domnul de gând să facă un lucru, ne este de ajuns să știm că știe El să-l facă. Să luăm iarăși seama că belșugul nu-mi risipa sau iala. nu! Belșugul trebuie să se unească totdeauna cu economia și rânduiala. Domnul vrea să nu se piardă nimic, de aceea trimite pe ucenici să strângă frămiturile care rămăseseră. El este pilda desăvârșită pusă înaintea noastră în cele mai mici lucruri ale vieții. Se cade să fim economi și cu grijă, pentru ca să ne asemănăm cu el și să plăcem lui Dumnezeu, dar nu pentru ca să îngrămădim bani pentru plăcerile noastre. Numărul 12, că s-au umplut 12 coșuri, în orânduirea dumnezească are o semnătate deosebită, dacă cercetăm cu atenție Sfânta Scriptură în privința aceasta. Numărul 12 arată întregul, după cum numărul 7 arată desăvârșirea, anul are 12 luni, ziua și noaptea au câte 12 ceasuri, 12 apostoli, 12 patriari și așa mai departe. Aici pare să arate că cele 12 coșuri cu fărămituri, Arată că oricât s-ar lua din bogățiile Harului lui Dumnezeu, ele rămân întregi, așa cum marea nu își împuținează apa oricât de mult ar lua cineva din ea. Binecuvântat să fie Dumnezeul Harului care ne umple necurmat ca să putem trăi fericiți și roditori spre slava și bucuria Lui. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului pentru însoțirea de care ne-am bucurat din partea Lui și cu ocazia programului I-70. Anunțăm încheierea acestui program, dorind ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa după cum ne-a pregătit-o El în Domnul Isus, de acum și până în toți vecii spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Ioan 1,43 Isus l-a strigat pe nume, Filip, vino după mine. Isus umblășează prin lume și mă strigă și pe mine. Filip n-a mai stat, ci a ascultat. Eu ce fac când sunt strigat? Isus l-a strigat pe nume, Filip, vino după mine. Isus îmi prin lume și te strigă și pe tine. Filip n-a mai stat, ci a ascultat. Dar tu oare auzi azi când ești strigat? Isus umblă prin lume și ne cheamă și pe noi la frații între alui lui nume, ca și noi, ca și noi. Filip n-a mai stat când a fost strigat, dar noi zăbovim sau și noi pornim? Isus și azi ne strigă, e o familie care n-au de mămăligă nici pentru o mâncare. Filip n-a mai stat. Ce a și plecat. Noi mai stăm sau mergem să dăm? Iisus ne cheamă din azile și de la orfelinate ca din cele șapte zile să-i facem și lui o parte. Filip n-a mai stat, ci a și plecat. Noi mai stăm sau vizităm? Cine azi și parte viața cu un Iisus disprețuit, va vedea în vecie fața lui Iisus cel proslăvit amin nu știu unde mă trimit, dar știu că în soță